Dar acum trece, Maria s-a de aici, spre a vedea cum se palatul. Și ce-i vom arăta? Lasă-l, lasă lasă boierule, că avem ce arăta. Și Maria s-a o va fi mulțumit că un asemenea palat nu s-a mai pomini pe lume. S o spun eu, care am colindat țările în lung și în luat. Auziți, auziți! A și sosit Maria sa! Da. Și de astădată n-a mai venit singur. Îl da însoțesc și cei trei veciori. Să vină sănătoși, boiilor! Căminicior. Iată, dragii mei feciori, cam pe acolo vor fi atacurile voastre. Să-l întreacă noi și ce o să mai fie. Acum nu vă puteți da bine seama cum va arăta palatul, cum va fi gata. Are să se ducă vestea în întreaga lume. Mai este încă mult de lucru. E, cu bine, veste, Maria! Să Maria! E, mai avem de lucru sus, la cuieșorul, da, marii sale. Juvair au bătut pietre nestemate în timp cu ea la proaspătă. Deci iau ochii cu stralucirea lor. Da, da, numai de ar veni cumva hoții la ele. Ce spui boierul? <gri> Ce vor să buite? Nu unul! Și o sută de oșteni în cap am pus să stea de paz în jurul palatului. Cine ar putea să facă una ca asta? <gri> în paza, fratele meu. Dea mai repede dimineața cum am săturat. Parcă mi i și frică de atâta bogăție lăsată în paza noastră. De ce? Ne luminează aproape ca ziua. Și apoi suntem aici sută de voinici. Eh, da, da. Ce? Ce cum hei așa? Să Se ezidirea puginii? Puginii! Din aer e Mărită stăpânii, mărită stăpâni, eu n-am nicio vină. Nu pot pricepe cum... O mie de vorbe goale, un ban nu fac. N-a spus parând de ajuns, n-a spus praf de piatră în destul, n-a supravedea lucrul cum trebuie, nu pot ști pricina. Știu numai că frumosul meu palat s-a prăbușit. Da. Oh, să se, se ia lucrul de la capăt. Dar de s-o mai întâmpla cumva... No, Maria.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 Simt că mă sting. Am auzit de supărarea și nesomnul măriei tale și am cu la mine. Aha. Iată lumina te stăpânii. Doar în această licoare într-o cupă cu vin vechi. Da. Și în ce cei sobei, te va cuprinde un somn adânc, odihnitor. De adevăr că niciodată nu mi-a fost așa de sum ca acum. Pic. Ah, de și avea și ticna sufletului. Ah. Ce mai ești asta? Licență, sunt trează! Ce-i așa de miauză? Maria ta, să știi că palatul nu va putea dăinui decât dacă vei aduce pasărea maieastră cu versul fermecător de pe tărâmul celălalt și vei face cuibul în vârful turnului palatului. Stai! Cine Cine ce mi-a vorbit? Am vișat? Ce-a fost asta? Iată, acesta a fost visul ce l-am avut azi noapte peciorii da. Vorba e, da. cine se încumete să pornească într-o aflarea a păsării măiastre și mai cu seamă, cine mi-o va aduce ca să ajungem odată la desăvârșirea mândrului meu palat. Noi e ta, ta și prea iubite tată. tată. E, este că voi, că doar al vostru va fi palatul, dar nu tu străi deodată. Se plece mai întâi cel mai mare dintre voi Și de nu va izbuti el Apoi Și porni feciorul cel mare la drum lung Și după ce trecu de hotarele lor, Iată că ajunse într-o dumbravă frumoasă Unde poposi frânt de oboseală. Dar pe când aprindea focul și-și pregătea de mâncare Iată că se pornește un vânt tăios și înaintea lui se ivica din pământ un vulpoi, care grei cu neprefăcută bună cuviință. Drumețule, fii bun rogute și leagă-ți ogarul lângă armasar și apoi mm. dă-mi un codru de pâine și o înghițitură de vin și lasă-mă lângă foc să mă și eu că sunt tare trădit. <coughs> vulpoi a părisit! știu eu ce -ți trebuie ție, nu pâine și vin.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 Rămâi acasă, fiul meu Ba, tată, că mult ai mai necăjit până acum și palatul este nemai pomenit de frumos ca să lăsăm așa neisprăvit Dar eu simt în mine un îndemn tainic care îmi spune că voi izbândi Și în cele din urmă, bătrânul împărat ce era să facă? S-a înduplicat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 Să trăiești, Maria, ta da, și iubită Iată că după îndelungată vreme, ne-am da, înfățișat da, cu pasărea asta. Da, da, da, da, fratele nostru cel mic, da, unde-i da. să se bucure și el de izbânda noastră? și tati, feciola! Iată, mă bucur și mă întristez în aceeași clipă. Da, Pasărea maiastră este acum aici Și va sărășui în turnul palatului Care de altfel va dăinui veacuri e, Dar feciorul meu cel mic și iubitul vostru frate A plecat și el după pasăre Și nu cred că se va mai întoarce Acum așa. și când Dar ce e s-o întâmplat? Asta nimeni nu mai știe Dar ce mă miră foarte E ca această pasăre măiastră nespus de frumoasă da, Stă cu priscul în jos și parcă îi mută Întocmai ca și această fată să ce s-a adus-o cu voi E obosite da. de cale lungă, tata. Da, da. Cu timp o să-și vină el îi Porniza de la palatului și faceți cuib Păsării măiastre în vârf Da, da abia aștept să aud bieziul ei neasemui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 se umflau un pene de mândria isprăvilor Iar tatăl lor nu știa ce să le mai facă de mulțumire Într-o zi, pe când era împăratul mai abătut Că pasărea nu-și arată viersul Iată că veni la el găinarea sa și îi zise Mă iată, de câteva zile ți se ascunde un lucru pe care îl știe toată cetatea Ce tu spui, fată smintită? Eu știu tot ce se petrece de împărăția mea. Afară de unul, că toți sunt uimiți de vierzul minunat al păsării maestre. afară de măriata. Cum asta? Ia ca bine. La vreme de seară, vine împreajma palatului un cioban, când îl vede păsarea maiafră, începe a cânta, deția auzul și e veselă cum nu se poate spune, dar cum pleacă el, se întristează iarăși.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 Iar tu, fată, da, ai să stai aici cu mine Da, Maria Zici că așa cam pe vremea asta de seară se strecoare ciobanul Da, da, iată că s-a ivit în colțul uleții. Bună seara, iubita mea pasăre asta Singura mea bucurie este când pot auzi viersul tău Prin de neasemuită frumusețe Nu știi tu, pasărea mea dragă Câte vreme eu să mai duc ca pune Bună, suna, prieteni! Bună, Cine? Cine? Și stați, măi, oameni buni! Când am de gând să fug, dar ce vreți de la mine? Cum mine să vorbesc, ce vă ah, Ia privește în fața mea. Da, mărieta. Așa. Măcar că ai barba asta mare și părul ățos, parcă nu mi-e străind tău.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 Poți să mă ajuți cumva cu vreun sfat? Fii liniștit, că eu sunt omul care-ți trebuie. Hmm? Uită-te la mine și nu te mira de ce ai să vezi. Dar ce faci? Te dai peste cap? Ia-te, uite, vidone! Din vulpoi a răsărit un voinic de ce mai mare dragul. Ce, ești mias drăban? Află, voinice...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 Iată, voinici. Aici e curtea smeilor Chiii, dar ce mândrețe de palat A, e, e, Iată că tocmai iese pe poartă o fată pământeană Hei, hei, fată frumoasă Cine mă cheamă?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 Iată că ajuns serios la grajdurile smeilor. Ai căpăstrul la tine? Da. Uite colo și pasărea maestră în colivia de aur. Aha. În pridvorul smeilor. O vezi? O văd și -o aud. Hai. Dute că eu stau de bază aici. Fă cum te am învățat, linăreasa. Stați ușor, feriuții Aha, Tu, roi, bule. Tu te-ai uitat mai în la mine. Al meu ești. nu să spun spun căpăstrul. Așa, Hai. Hai, hai Acum să luăm și pasărea mai astăzi. Așa. Hii. Hai, bâlponile, și să nu uităm de fata care ne așteaptă la poartă. Tu treci înainte și las-o pe fată în grija mea. Hai, hai, fata, să iei repede în față, că au început să ne cheze caii smeilor și îl dau de veste. Gata! Parcă mă și ceva în spate. Păi, nici, sunt cei trei smei, fara lei, care se apropie de noi că l-are pe fratric tău. Zizi, liniști, zi, zi, aștept să se apropie mai bine și am eu grijă de ei. Așa. Voi oi, treceți în spate și lăsați-i pe mâna mea. <gri> Cară îndrăvat. Ce vreți meilor de botime -ți după noi? Vrem pasărea mai calul <gri> Se vede că nu știți cine șade în fața voastră. Stane de piatră să vă faceți. de la, la dumneavoastră. Bine ca ajunserăm, dar greu și lung drum ah, și plin de primejdi. Dar, ce e cu stanele astea de piatră aici? Ei, dacă vei ști, te vei căi. Dacă nu vei ști, iar te vei căi. Atunci, spunem, rogute. Aceștia sunt frații tăi care, în loc să ah. se poarte cu mine așa cum te-ai purtat tu,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 Fratele nostru cel mic. E nu mi era el, stăm era rămâneați în vecii vecilor. Eu, prietene, am plecat acum. Îți mulțumesc. Merse sănătos și drum bun. Dar frații mei cei mari, prea străvite stăpâne,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 spre a ajunge la locuința ei. Acolo te-ascunzi, o aștept să doarmă ca Că atunci nu mai simte nimic și toi tai capul. Da. Ne ungem cu sângele ei și ne facem la loc precum am fost. Eu mi-am păstrat picioarele tăiate în traistă. Așa am să fac, precum ai spus. Hai mai degrabă și calca cu nădejde. da. da.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 care mi-au luat pasărea măiastră și fata ce merea dragă da, da. și-au făcut o găină sa curții. Da. Măcar că-i și ea fată de-a da, da, da. Să vin aici în fața palatului cel nou de dată feciorii mei cei mari. că Măria, da. Iată, feții mei, știți voi cine se afla și în fața voastră? Nu, tată. uitați-vă mai bine. Nu un lupă cioban acolo. Da. Un biet cioban pe care l-ați logit voi. Brații săi cei buni, cinstiți și de omenie, vrându-i pasărea măiastră și fata care l-a ajutat. Iertare, Maria! Iertare, Maria da. Iertarea asta în mâna fratării vostru cel mic. Iartă-ne! de noi, fratele! Îndurăstiți frate. îndură frate. îndură acest cuvânt! Că nu v-ați purtat cu mine adevărat, frățește. Eu un să vă iert.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 Nunta se făcut chiar în palatul cel Și la petrecere cântare ei lăutarice cântară Cum e dat din străbuni, Dar mai abitir ca ei cântă pasărea măiastră Așa cum nu mai auzise ureche omenească până atunci Spre încântarea mirilor, amparatului, împăratului, Și a, a tuturor gurilor căscate ce se strânsese acolo Iar eu încă le cai pe o Și vă spuse această povestioară